Онай солодше серце Ісуса, світлом свого серця просвіти мене, просвіти мене. Терпінням свого серця сокруши мене, сокруши мене. Кров'ю свого серця облий мене, облий мене. Водою свого серця обмий мене, обмий мене. Заслугами свого серця усвяти мене, усвяти мене. Христом свого серця скріпи мене, скріпи мене молитва тягнеться і тягнеться і здається кінця їй не буде неля що мала повторювати слово у слово вимовляє тільки останні слова і то не вимовляє а лише беззвучно ворушить губами фізична втома викликає байдужість до всього що навколо неї діє одноманітний Ніби капання каплі стріхи, текст молитов, вів Нелю у такий стан душевної тупості, де завмирає всяка воля до опору. Залишилось одне бажання – на щось зручно спертись головою і заплющити очі. Я бачу смиренність на обличчі вашим. Я читаю в ваших втомлених очах жаль і бажання щирого каяття. О, я серцем чую, як ви прагнете через святу сповідь скинути тягар серця, що стільки часу гнітить вас. Так, дитя моє? Так. Продовжимо, отже, святу сповідь. Ви стояли близько до гріха нечистоти. Прошу вас, відповідайте на моє питання, так? Так, змученим, чужим голосом відповідає Неля. Виновник був мужчина чи жінка? Жінка? Про що він питає? Як може жінка бути виновником? Чого ви ще надумуєтесь, дитя моє? Я спитав вас, мужчина чи жінка? Мужчина О, не мужчина, дитя моє, а сатана в образі людини Гарний, молодий, майстер володіти улесливим словом оплутав вас сіттю свого чару, як павук свою жертву. А ви, наївне, невинне дитя, довірились йому? Так, дитя моє, чого ви мовчите? Невже ж диявол знайшов собі доступ до вас у цьому святому місці і знову скував вам серце? Ні. Що ні, дитя моє? Ви хочете сказати, що хоч і поведінка ваша була грішною, але не дійшло до остаточного. А щоб ви подумали, дитя моє, про людину, яка з помсти зранила ближнього дуже важко, однак не вбила його? Не зробила вона важкого злочину? Дитя моє, я не розумію вашої мовчанки. А може, ви хочете сказати, що він не був молодим? Ви це хотіли сказати, так? Так. «Ах, тепер я вас розумію, дитя моє. Винуватець – це літній чоловік, якому ви довірились як батькові. Чи так, дитя моє?» «Той злочинець під якимсь приводом заманув вас на свою квартиру. Так, дитя моє?» Неля заперечливо хитнула головою. Вона поволі стала відчувати, як покидає її сонливість що ніби пеленою була, окутала її свідомість. З радістю переконалася в цьому. Ніхто мене не заманював. Розумію вас, дитя моє. Це він, лис, закрався у ваш дім, коли нікого не було вдома. Ні, ні. О, дитя моє, мені залишається думати, що ви самі прийшли до нього, так? Так. Так? О, крига фальшивого сорому, що скувала ваше серце, розтаяла, і ви заговорили. Я слухаю, слухаю вас, дитя моє. Неля поволі звелась на ноги. Так ослабла, що аж вхопилась за поруччя крісла, на якому щойно сиділа. «Що з вами, дитя моє? Ви ж перериваєте святу сповідь, що сталося?» «Залиште мене, ще трохи, і я буду кричати». Страх, що відбився на його виплеканім обличчі, цим разом неудаваний. Він метнувся до дверей, і за хвилину в кімнаті була вже сестра. «Сестра Макаріє, цій дівиці треба відпочити. Заведіть її в сад, хай походить трохи, а пізніше подбаєте, щоб вона була на вечірній науці «Реколекції для пань!» «Це буде не раніше, як за годину!» «Дівчина!» Він подав потаємний знак черниці. «Потребує моральної підтримки!» «Я хочу додому!» заговорила Неля рішуче. «Пустіть мене додому!» Сестра Макарія кліпнула очима, що означало. «Так, ви підете додому!» «Ми нікого не держимо тут насильно!» І вас не будемо держати. Але на вечірніх леколекціях ви побудете. Потім докінчите святу сповідь і підете додому. А звідки ти знаєш, що я сповідалась? Таки підслуховувала. Підемо. Сестра Макарія взяла Нелю легенько за плече. Підемо в сад. Монастирський сад був багатодевчому подібний до того, яким його вирисувала нелена Уява. Креслаті крони дерев, покручене віття, пов'язане вгорі суцільним плетивом, крізь яке просочувалось сонце, мов крізь велике решето. Всі дерева, здавалось, були ровесниками. Великий порядок і акуратність панували в цьому тихому, відгородженому від світу саду. Дерева були дбайливо підчищені, зрізи сохлий гілок обліплені глиняним пластером, земля біля коренів скопана і удобрена, а купинки попелу свідчили про господарські запобіжні заходи. Дерева тихо розмовляли поміж собою, як і личило в їхньому поважному віці. І тільки час від часу якесь з них підносило голос на тон вище на зеленій шорсткій траві, що справді своїм ростом нагадувала рід мохів, то тут, то там лежали, немов повтиковані для краси, цитриново-червоні яблука та круглі, подібні до картоплин, груші. Краєм саду йшла викладена камінними плитками доріжка. Ні одна травинка не пробивалась з поміж чистих, Дібраних не тільки за формою, але й за кольором плиток. В саду стояла прохолода, але вона йшла не так від землі, як від оброслих мохом мурів, і тому не мала духмяного запаху чорнозиму, а тхнула грибами. Скісне проміння освітлювало тільки половину саду. Саме тут, у мурі, була хвіртка з високим порогом, подібна до вікна, яке вело у город. Хвіртка була з масивними скобами для замків і, напевно, міцно замикалась на ніч, але тепер була відчинена. Сестри-послушниці вносили через неї коші з білими, вже почищеними головами капусти. Неля переступила високий поріг і опинилась на городі. Диві загорілі на сонці майже однакового росту послушниці – що їх черничі плаття робили схожими з обличчя, запитливо подивились спочатку на Нелю, а потім одна на одну. Неля вирішила не вітатися з ними і взагалі не помічати їх присутності, щоб уникнути будь-яких запитань. Щоб могла відповісти, коли б запитали, кого шукає чи не заблукала часом. Сестрички не брались за роботу, а стояли з опущеними долу руками, чекаючи, що Неля сама звернеться до них. Неля, вперто не помічаючи їх, розглядала город. Паркан був досить високий, але в одному його кутку височила купина компосту. Неля, недовго думаючи, попростувала до неї. Сестрички здивувалися ще більше, а Неля, повернувшись до них спиною, Простує картопленням, грудки землі сиплються їй у черевики, нога не звикла до нерівного ґрунту спотикається, а Неля йде в наміченому напрямі, як за компасом. Купина зблизька виявляється значно вищою. Притримуючись за паркан, Неля видирається на неї. Струхлявілий бур'ян в суміш з глиною западається під ногами, як трасовиння. Нарешті Неля хапається за дашок паркана, перекидає ноги і вже висить по той бік. До землі не так далеко, але вся вона вкрита буйними і дорідними зарослями будь та кропиви, підживленими, мабуть, соками тієї компостної маси. Неля хвилину повисіла в повітрі, руки починають мліти, і вона не наважується скочити додолу. Врешті руки не витримують, і Неля падає у кропиву. Через панчохи відчула її пекучі уколи. Вибравшись з небезпечного місця і сяк-так причепорившись, вона ще раз зазирнула крізь парку в паркані. Одна з сестричок ще дивилася в Нелин бік а друга, підібравши спідницю, чим душ поспішала до монастиря, мабуть, сповістити про втечу. Нелі довелось чимало покрутитись, поки вона вибралася на вулицю. Дивно, що місто, таке знайоме з обличчя, видалось чужим, коли повернулося до Нелі спиною, тобто городами та подвір'ями. Дома ніхто не спитав Нелі, звідки в неї глина на черевиках, і чому панчохи обліплені будяками. Сталося так, що на другий день після цієї історії з монастирем прибігла до річинських Оксана. З галасом червоне відобурення почала нарікати на брак патріотичних почуттів в української нашівської інтелігенції. Це ганьба, скандал, щоб не було кому носити обідів політичним в'язням. Пані охоче дають щотижня по черзі обіди, але годі вимагати від них, щоб вони ще й самі носили їх у тюрму. А вас, п'ята й росестер, сидить і жодна не може цим зайнятись. Чому жодна? Неля буде носити обіди коли, а хоч би і від завтра. Вона навіть не запитала, кому носити. Зрештою, Нелі було байдуже. Адже йшлося тільки про одне – аби мати змогу жертвувати собою, аби очиститись як-небудь від свого падіння. В такому разі тобі, Нелю, по цьому питанню треба переговорити з Олегом Романиком. Так, він голова студентської секції, відає цими справами. Звернися до секції. Вона міститься в народному домі, там тобі скажуть, що і як». Двері, незважаючи на години прийому, були замкнені. Сторож будинку сказав, що цими справами займаються студенти в бесіді. А не знаєте, хто з студентів? спитала Неля, хоч від Оксани знала, що цим займається романик. Студенти, та й годі. Очолював ці справи дійсно романик. Ви займаєтесь політичними в'язнями? Зголошуюсь носити в'язням обіди в тюрму З першого погляду Неля помітила в нього бруд за нігтями І її святий вогонь трохи пригас Дуже добре Але сьогодні саме зранку перевезено транспорт в'язнів до львівських бригідок Залишили тільки комуністів, та ми ними не опікуємось З наших залишився один, але йому обіди вже доставляють «Шкода!», шкода? – здивувався, ніби щось підозрюючи. «Таки справді шкода? Так, кажете?» Тепер скидалось це на спробу трохи затримати гарну дівчину. «Як вам шкода, то знаєте що?» «До того в'язня ніхто не приходить на відвідини. Його батьки живуть далеко на Гуцульщині». Товариші хоч би й хотіли, ви розумієте, може б, ви його відвідали? Вам, як дівчині зручніше, ви могли б заявити, що ви його наречена? Може, йому пощастить щось переказати через вас? Його справу веде слідчий Янічек, в четвер можна б. Чи говорилось при тій розмові ще щось, Неля не пам'ятала. Зранку в четвер Неля молилась у капличці на цвинтарі. На богоматір не могла дивитись. Обвішена вервицями і дешевими менделиками цариця небес не заохочувала розкрити своє серце. Неля воліла бачити її тиху і просту у пшеничних колосках. День починався мрячним осіннім дощиком. Але потім, саме тоді, як наля виходила з дому, несподівано засяяло сонце, і аж навіть дивно було, що тротуари такі чорні і слизькі. Дехто ніс ще парасольку над головою, але за хвилину і це зникло. Яблука в кошиках на ринку виглядали, мов тільки но зірвані з саду, ще з ранньою росичкою. Будинок суду був досить занедбаний. Тільки каштани перед фасадом оживляли його. Налихо саме ці декоративні каштани зовсім затемнювали вікна перших двох поверхів. Неля увійшла з ясного світу, як у гробівницю. На карточці стояло. Перший поверх – 35А кімната. В коридорі, що кожні кільканадцять кроків повертав під прямим кутом, було багато людей, найбільше селян. На Нелю справила прикре враження поведінка цих людей, яка свідчила про надто велику освоєність з таким місцем. Вони вештались, зазирали у двері і виходили з них, як у себе на подвір'ї. Перед самими дверима номер 35 Нелю охопив страх. Якусь мить не була певна, чи пам'ятає його прізвище і Важко чи Івашків Тепер тільки усвідомила, що, йдучи сюди Вона всю дорогу повторювала бездумно Маркіян, Маркіян, мов намагалась освоїти з його особою Постукала у двері і водночас натиснула ручку Чорна потилиця і частина плеча, схилені над паперами не поворухнулись. Неля зробила два кроки вперед, щоб не стояти коло самих дверей, і зупинилась За хвилину потилиця подалася назад, і Неля зустрілася з інтелігентним, врівноваженим обличчям Була розчарована Інакше уявляла собі пику слідчого Суддя показав рукою на крісло і Відчувала його пильні очі на собі, але це її не бентежило. Був у них той самий захоплений вираз, що майже завжди бачила в очах мужчин, з якими доводилось їй зустрічатись уперше. «Ви до мене?» – запитав польською мовою. Подякувала йому кивком голови за пропозицію сісти, приступила ближче і аж тоді промовила. «Так». Я хотіла попросити побачення з Маркіяном Івашковим. Сестра? Ні. Як же ж це так? Ми дозволяємо побачення у виняткових випадках, тільки близькій родині. А щодо Івашкова, то він взагалі не одержить дозволу. На гарному закопанському килимі висить білий орел з мармурової маси. На маленькому, чепурненькому столику квітка у вазонку, квітка у в'язниці? Що б ви сказали на це сестро Макаріє? Враснеля опам'яталась збентежена. Той, за столом, опершись ліктями на поручя фотеля, смакує її очима. Я наречена Івашкова, і дуже прошу. Чи не ідеологічна наречена? Ці панове, здається, мають теж своїх дам серця. Так мало людського було тепер у тому обличчі напроти, що Неля раптово втратила будь-яку надію. Аби заспокоїти власну совість, додала: "Ні, я таки звичайна наречена, і тому прошу". Обличчя слідчого витяглось і споважніло. Наречена Івашкова, як же ваше прізвище? Неонілія Річинська. Річинська, чи так? Неонілія Річинська, добре. Сідайте, прошу, пан Норічинська. лісіла. Отже, пан Маркіян Івашків є вашим нареченим. Скажіть мені. Як же ви, як кохана, як наречена, що, само собою, мусить мріяти про власний дім, родину? Одним словом, про сімейне щастя з чоловіком? Могла допустити, аби майбутній чоловік зійшов на бездоріжжя, став бандитом? Ви догадуєтесь, що його чекає за участь у політичній вбивстві? Я нічого не знала. Я абсолютно нічого не знала». «Дійсно, – іронізує Янічек. – В такому разі ви для нього зовсім чужа людина. Я розумію, що подібні таємниці не можна сказати батькам, дружині навіть. Але коханій? Чим пояснити мені, наприклад, факт, що під час обшуку в його квартирі не знайшли жодного листа від нареченої?» Нелля зловила себе на тому, що її пальці роблять непотрібні нервові рухи – і ще дужче розгубилась. Ми... ми не листувались. Як-то, розсміявся весело, між нареченими не було листування? Скільки ви вже заручені з ним? Закололо в очах від сліз. Нерви. Подумала, і чомусь відразу перед очима виник батько таким, яким бачила його останній раз. Восковий, з руками, складеними навхрест на грудях. Власне, власне, цього подружжя хотіли лише його мама і я. А він то вас не хотів, не подобались ви йому, чи так? спитав з нахабством, яке за інших обставин могло бути компліментом. Неля встала, рішила, що може вже піти. Зачекайте, панно Річинська, даю вам. П'ять хвилин розмови, але Романикові перекажіть, хай більше не пускається на такі дурні вигадки, добре? Боронитись далі означало б свідомо програвати. Вона просто подивилась на слідчого. Усміхнувся до неї поблажливо, відповіла йому усміхом, якого довго не могла собі вибачити. Янічок подзвонив до в'язничого сторожа і видав йому потрібний наказ. «Сідайте, пан Нонеллю!» Підсунув їй крісло. Притакнула головою, але не сіла. І він не зводив з неї очей. і Відчула, що цей урядовець Жечі Посполитої зовсім не вороже настроєний до неї. Вона подобалась йому, і та обставина, що привела її до нього, очевидно, ставала тут другорядною. «Мушу вас попередити», що Івашків не має у своїй зовнішності нічого від романтичних героїв, як це ви собі, напевно, уявляли. Не хочу, щоб ви розчарувались, пан Нонелю. Хотіла для відчепного кинути якесь слово. Але двері відчинились, і ввійшов Маркіян Івашків, а за ним чоловік у мундирі бронзового кольору. Не дивилась у той бік, але знала, що Янічек підвівся, і, схрестивши руки, чекає видовище. Треба було відразу ж зважитись. За хвилину могло бути запізно. Здавалось, не окинула навіть добре оком постаті, що виросла перед нею. Проте відразу впізнала у зарослому в'язневі колишнього гімназіста, що на пам'ятній вечірці віддавав перевагу Орисі Ілаковичевій перед нею, Неллию. Для романтичної неленої натури момент цей відразу став знаменним. Вона схопилась за нього, немов за якийсь фатум. Можливо, коли б життя Нелі у той час було наповнено хоч трохи внутрішнім змістом, події її біографії розгорнулися б інакше, те, що сталося пізніше, не було тільки вибриком романтично настроєної панянки, породив його передусім. Великий голод душі за справжнім коханням, душі, що по самій природі своїй мусила жертвувати собою. Маркіяне, скрикнула, і впала йому на груди, щоб там сховатися перед ним же самим. Івашків непоквапно притиснув її до грудей. На Нелю вдарило запахом давно немитого людського тіла і поганого тютюну. І що там? запитав голосом, що відразу опам'ятав нелю, підвела обличчя з його грудей, доторкнулась до чогось чорного і колючого. Тоді помітила пасмо білявого волосся, що звисало над чолом. Його подряпана щока, сморід, що йшов від зеленкуватого одягу, брудний комір сорочки раптом здалися зовсім неістотними. Це були далекі речі, що не належали до Маркіяна Івашкова. Все те було, наче силоміць йому, накинене, щоб його принизити і змінити. Тільки тембр і глибина його голосу залишились єдинодійсні, і в них містилась вся питома вага Маркіяна Івашкова. «Мама дуже турбується мною». Була вдячна, що так зручно дав їй знати, що має маму. «От як мама, хіба не знаєш?» «Поїдь до неї», – попросив. Взяв Нелю за підборіддя, пильно подивився на неї. Очі мав, як не диво, ясно-чорні, наче б уже поза межами всякого людського. Неля притакнула, знала – що зробить все, чого від неї вимагатиме. Почувала, що для нього справді має значення, аби вона відвідала його маму. Чекала чомусь, що він запитає про Орисю. Не запитав. Можливо, не знав, що його дівчина вийшла заміж якраз за неленого свояка. «Тільки ти зійди на зупинці мокра, бо від станції Бересті далі йти». Не ліздалось. Що він уперше глянув на неї уважніше Яка ж ти гарна стала Сказав радо і вдруге Тепер уже так поривчасто Що аж збентежив Нелю притис її до грудей Незграбно поцілував у самі уста Поцілунок той мав виразно солоний присмак Кінець, панство Чи Нелі здалося Чи Янічек справді підвищив голос «Ім'я твоє!» – шепнув їй до вуха Івашків. «Неля!» Мала враження, що почув це слово як «Еля!» Ще одні. Цим разом останні двері у брамі і ще один, теж останній тюремник. Гранчасте підборіддя, над яким звисає злий ніс, верхня частина обличчя сховалась під кашкетом, криє вузенький проріз рота – Промимрило ніби про себе. «Така молода, така слічна, це вона тут ай шука». Неля мимохідь повернула до нього обличчя, але ключ заскраготав у замку, і вона побачила білий від сонця тротуар по той бік вулиці. Впало в очі, що каштани перед тюрмою коричневі від плодів. Такого урожаю каштанів Неля не пригадує собі за все своє життя». Чи буде йому чутно в камері, як вони падатимуть? Над'їхав з Морозивом у візочку хлопець у брудному фартосі з веснінкуватим носом. Неля щойно тепер осмислила слово «тюремника». Їй може загрожувати небезпека? Вона може якимсь чином сама опинитись у тюрмі? Але ж вона цього не хоче. Ясно, що коли доля поставить перед нею вибір – Життя з ласки Катерини, чи тюрму, то вона обере тюрму. До того ж, прохання нареченого якоюсь мірою зв'язало її з цим місцем. Отже, несподіване вторгнення в чуже життя немов розсунуло вузькі рамки до теперішнього неленого буття. Створилася вигідна для нелі відстань і між її особою і світом безбородських та суліманів, поміж ними. Саме на тій вузькій межі і містилось оте невідоме, єдиним уособленням якого було заросле обличчя Маркіяна Івашкова. Коли вперше після великої перерви Безбородько знову з'явився у Річинських, застав у салоні саму Катерину. Видно було, що чекала на нього, але словом не обмовилась, чому не приходив так довго.